Det er den anden store krig i det 20. århundrede. Den første store krig, det var den første verdenskrig, der gik fra 1914 til 1918. Den fandt mest sted i Europa, men fandt også sted i Mellemøsten. Den var sted i Sydamerika, den fandt sted i Afrika og også lidt i det fjerne østen. Det var en krig, som fik en meget stor betydning for de europæiske befolkning, om ikke andet takket være de enorme antal døde som man havde der. Noget med 11 millioner unge mennesker, der gik til grunde ja. øh, under forfærdelige forhold der. Den anden verdenskrig starter så øh, 20 år efter, at den første, første verdenskrig øh, holdt op. Og den øh, kom til at vare lidt længere. Den varede faktisk 6 år. Og øh, den øh, udspandt over øh, flere kontinenter. I Det øh, er ikke længere kun på en krig mellem Tyskland og de vestmagterne men det var også en krig mellem Tyskland, og så i stillehavet Japan, som var allieret med Tyskland, og som øh, førte krig mod amerikanerne i stillehavet. Kan man tale om, at 2. verdenskrig er værre end 1. verdenskrig? Øh, det kan man godt på et område, nemlig det, at de civile tab var meget, meget større under 2. verdenskrig, end de var under 1. verdenskrig. De civile tab under 1. verdenskrig var egentlig relativt minimale, vi er nået på noget, nede på noget under 10%, øh, måske under 5% af det samlede tab. Men anden verdenskrig var en ganske forfærdelig krig. Og hvis man tager for eksempel det daværende Sovjetunion, det vi i dag kalder for Rusland øh, med øh, Ukraine og Belarus, så er vi oppe på et samlet tab, på 27 millioner mennesker. Hvor er at... kun de 11 millioner af militær kun og kun, kun hvor de 11 millioner, af militæretaget på de resterende 16. Det er civile tab. Der var simpelthen flere civile, end ja, der var... Ja. Det er jo vildt. Ja. Kan du så kort opsummere 2. historie? Ja, det kan jeg gerne. Altså, den begynder i september 1939 med, at uh, Tyskland underledes af Adolf Hitler overfalder Polen, og det medfører, at uh, England og Frankrig meget hurtigt efter at Tyskland krig. Så kommer den lange, det, det, det man kalder uh, the phony war, altså hele perioden frem til foråret 1940, uh, hvor Tyskland så har uh, overtaget. De besætter Danmark og Norge i april 1940, og det starter en stor vestomstiv i maj 1940, som medfører at Holland og Belgien, og også uh, Frankrig bliver besejret. Og, her, og på det tidspunkt står, står Tyskland nok på sådan højdepunktet af, hvad man sådan hvad, af, af, af at øh, holde kontrol over det europæiske kontinent der. Det næste år angriber man så Balkan, hvor man besejrer Grækenland og Jugoslavien, det der er i Jugoslavien, og så senere den 22. juni 1941 angriber man så Rusland. Og det er sådan set den helt store begivenhed i den europæiske del af den anden verdenskrig, fordi den medfører jo altså, at Rusland kommer ind i krigen, eller Sovjetunionen kommer ind i krigen øh, på, mod, mod tyskerne. Og øh, det går godt for at få tyskerne til at begynde med, men altså så kommer den russiske vinter, som det år var så hårdt den medfører så, at den tysk offensiv går i stå. Samtidig angriber japanerne også Amerika. De laver det her angreb på Pearl Harbor, som vi kender fra forskellige øh, film, blandt andet med, med Ben Affleck. Mm. Øh, og øh, på den måde bliver USA trukket ind i krigen. Hvorfor er det, at, at Japan angriber USA egentlig? Øh, Japan øh, havde for inden øh, meget i de 30'erne faktisk angrebet Kina og havde besat maturiet og var i gang med at øh, råbe dele af Kina derfor og, for at kunne opbygge sin egen stormagtsstilling i det fjerne østen. Og efterhånden som de gjorde det, så kom de jo efterhånden i med, med USA, som jo ikke ønskede, at Japan skulle stå derover. Men altså, det var jo første øjeblik, hvor de angreb Pearl Harbor at USA kommer med ind i krigen. Og der også Tyskland erklærer Amerikanerne, USA i krig der, så står man altså pludselig med en verdensomspændende krig, som involverer England i vest, Tyskland i midten, Sovjetunionen, og så Japan, og så USA der. Hvornår sluttede krigen så? Den, den, øh, den europæiske del af den slutter den 8. maj 1945. Og den, øh, krigen i det fjerne østen øh, slutter først øh, en gang ud på sommeren, eller faktisk først på efteråret, efter at amerikanerne har to atombomber over øh, Hiroshima og Nagasaki. Og den slutter så øh, en gang i september 1945, og så bliver der egentlig fred. Hvor er så det store vendepunkt ved 2. verdenskrig ifølge dig? Jeg mener stadigvæk, at det er det, som man i mange år også har betragtet det, men som nogen historikere går lidt imod, nemlig slaget ved Stalingrad, det tyske nederlag der i begyndelsen af 1943. Det medførte, at en meget stor tysk hærstyrke måtte overgive sig, og ud over de tab bliver allerede lidt, i bestrævelserne på europabyens stadig grad, hvor man jo kæmpede faktisk et halvt år for at få den i sidst og faktisk også fik det mest af den i Europa, øh, så var sagen den, at det medførte en, en, en, en meget stor svækkelse af tyskernes evne til at føre en krig videre. Samtidig øh, overvandt øh, englænderne også det tyske Afrikakorps, der kæmpede i Nordafrika, en lille by, der hed El Alamein, der ligger i Ægypten, der i efteråret 1942. Og fra det øjeblik, så var Tyskland ikke længere i stand til at beholde det strategiske initiativ, altså det vil sige magten til selv at fastlægge, hvor man vil angribe, og hvad det er for noget man ting, man vil hære. Tyskland kommer så i defensiven, og det er det så resten af krigen. Så, det, så fordi de angreb Rusland, så, så kan man sige, at de, blev, de, over, de var overhildet. altså de, de... de var meget overhildet. Ja. Forstået på den måde, at de ikke rigtig har gjort sig klar over, hvor stor en magt Rusland faktisk er, ja. altså hvilken produktionskapacitet de har, hvor mange mennesker der er derovre. Altså, øh, tyskerne havde måske i, i, i mange henseender nogle bedre våben og en bedre uddannelse og sådan noget, men, men altså, det kom til kort øh, øh, over, over i Rusland, øh, over for russerne der. Russerne havde også nogle særdeles gode våben der, men altså, det langere og det kortere var, at russerne kunne mobilisere langt flere mennesker, end tyskerne nogensinde kunne. Og det medførte altså den tyske øh, værnemagt, øh, som man betegnede hæren og flåden og luftvåbnet, øh, til sidst simpelthen bare blev øh, fuldstændig smadret, for nu at sige det liv af landvejen. Og også på grund af vinteren vel? Altså de, ja, de, de er... Det, det der er der jo sådan store, det, der er jo sådan store øh, forskelle der, ikke? Og russerne siger, at i vinteren ikke spillede nogen særlige rolle, og tyskerne siger, de spillede en meget, meget stor rolle. Men der var altså nogle, nogle meget hårde vinter, man havde der i 41-42 og i et vist omfang også i 42-43, der tyskerne lært lidt af det. Men altså, man gik jo omkring og kæmpede i, øh, i 30-40 graders kugle. i ført noget tøj, som man her herhjemme ville gå med i efteråret eller om foråret. Ikke? Så altså, det måtte jo gå galt. Og det er jo spændende, fordi det er jo netop den del af historien, man måske ikke hører så meget om. Det er faktisk Rusla eller Tysklands indtog i Rusland, ja. som havde så store konsekvenser på resten af krigen. Faktisk. Ja. Hvorfor er det så vigtigt at lære om 2. verdenskrig? Det er vigtigt, fordi det, der blev resultatet af 2. verdenskrig, jo har præget Europa i en helt utrolig grad hele vejen frem til dag, og vil stadigvæk vedblive at præge det. Altså for det første, det er det forhold, at russerne jo i deres bestredelse på at besejre Hitler og nazismen og Tyskland, jo rykkede ind i hele Østeuropa, og der kom så var forbi så blev de jo der. De forblev i Polen, de forblev i Østtyskland, altså det man kan senere kalde det for DDR. De forblev i Rumænien og de forblev i Ungarn. Og øh, det vil sige det betød jo altså at disse lande fik altså en samfundsudvikling efter 1945 som var radikalt anderledes end den vi kender her i Vesten, i Vesteuropa. Og øh, vi kan jo stadigvæk se resultaterne af denne her særlige udvikling i de vanskeligheder, der jo er for disse lande med at, hvad skal man sige, rette ind i EU. Altså for eksempel de er ikke sådan helt overvist om alt det, som EU gør, det er det rigtige og alt muligt andet. Okay. M må jeg så spørge dig om, hvis, hvis er det ikke også vigtigt at lære noget om, om det her, som jeg snakker igen, det her med over i altså den der overigning, som måske tyskerne besad at de, de ville simpelthen overtage verden jo? De ville meget gerne overtage verden. Det mærkværdigt ved det hele være, at op til, at de besejrede Frankrig i 1940, der var de jo meget fixeret på en krig i Europa. Men altså det øjeblik, hvor de fik besejret Frankrig, som på det tidspunkt blev anset for at være den førende militære magt blandt vestmagterne, så blev de jo altså netop grebet af det, du siger, over i det tid, okay. ikke? Også. Altså det, det med, med, med, med et gammelt græsk begreb, af hybris, ikke også? De troede, de kunne klare hele verden. De kunne klare Sovjetunionen, og de kunne også klare USA. Øh, man skal huske på, at det var, det var Tyskland, der erklærede USA i krig. Det var ikke USA, der erklærede Tyskland krig. Ja. Og, og det var jo sådan fuldstændig i skoven, for at sige det, liv af landevejen. Altså ja. det, det, det, det magtede det simpelthen ikke. Og det gik jo under, under det her forsøg der. Altså Tyskland blev bumpet, tilbage til stelanderen ja. jo, med, med konventionelle våben. Der bliver ikke brugt atomvåben mod Tyskland ja. jo. Er det ikke også vigtigt så at lære om 2. verdenskrig, for det ikke sker igen? Altså er det ikke vigtigt, at vi ligesom lærer om den her historie, for ligesom at ligesom at tænke, det må aldrig ske igen, vi får en verdenskrig? Jo, det, det er fuldstændig rigtigt. Det, det, må, det, det, det er der, hvor vi skal lære af den. Fordi den fortæller sig meget øh, om, hvordan folk forholder sig, og øh, hvad en krig egentlig betyder, og hvad had og øh, en følelse af at være bedre end andre mennesker betyder. For eksempel i forhold til udrydelsen af de 6 millioner jøder. Hvad er så de tre vigtigste ting, jeg skal have med i min fremlæggelse om 2. verdenskrig? Ja, det er blandt andet øh, krigens forløb. Altså hvor Tyskland øh, sådan set har magten og har overtaget, eller offensiven, om du vil hele vejen frem fra 1939 og frem til 1941 og så kommer i defensiven øh, resten af krigen fra 1943 til 1945. Efter Rusland. Efter Rusland, ja. Mm. Og så er det vel også øh, det forhold, at den betød så kolossalt. Mange mennesker mistede livet, altså nogle, nogle samlede tab, der ligger på sådan en anden side, inklusiv de mennesker, der omkom i det fjerne østen mm. øh, i forbindelse med krig mod Japan. Altså, vi var oppe på noget med 60 millioner mennesker. Øh, det, det, det, det, det må jo aldrig nogensinde ske igen der, og det interessante ved det hele var, at det, det holdt man jo sådan set meget godt fast på under en kolde krig. Ikke? Også, ja. Man fik jo nogle mekanismer til at undgå, at man benyttede atomvåben under den kolde krig. Øh, der, der jo tjente verden godt hele vejen frem til den en kolde krig, så holdt op. Mm. Så krigens forløb, og uh, så tænk på det her med, ja. at vi... Uh... Altså fra 1943, angavet på Rusland, så gik de altså en defensiv i stedet for en offensiv, ja. tyskerne. Og øh, så skal vi altså også have de kolossale tab af menneskeliv. Ja. Altså ja. op mod 60 millioner ja. mennesker. Ja. Er der en tredje ting? Ja, altså denne her øh, systematiske tyske ududdelse af folk og folkegrupper, som man betragtet som mindre værdige. I første række, de 6 millioner jøder, som er slået ihjel i Europa, men også over for andre, altså i vist omfang i i vist om, fordi øh, det, der var ikke var så mange i som der, som der var jøder, men også, mm. også folk af en anden politisk anskuelse, eller en anden øh, kønspolitisk anskuelse, homoseksuelle for eksempel kommunister. Mm. Og, øh, så det er altså generelt bare den her de her forfærdelige begivenheder, der er ja, sket, og ja. den her systematiske udryddelse i hvert fald ja. af, af mennesker, som ja. vi aldrig nogensinde må gentage igen. Ja.